V-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestui program, care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma programului G-008. Cu prilejul acesta ascultăm un mânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță, asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, astăzi, începând cu prilejul versetului 16 din Galaten, capitolul 1, numai înainte însă de a mai parcurge un episod din lucrarea Cristinei Roi, Adevărata Fericire. Cu prilejul episodului precedent, lăsasem pe Imrich împreună cu Ian în camera în care zăcea Iudcat după ce fusese bătută tare de către Daniș. Cei doi tineri stăteau acum muți lângă fereastră unul lângă altul și după un anumit timp de așteptare, Imrich rupse tăcerea cu următoarea întrebare. Dar Ian, spune-mi odată, de ce se întâmplă că omul face adesea atâta rău pe care de fapt nu vrea să-l facă? De aceea, Imrich, răspunse Ian, pentru că se află în mâna unui stăpân puternic pe care trebuie să-l urmeze. Care stăpân? Diavolul. Crezi, deci, zise Imrich încruntându-se, că noi îl servim pe diavol? Păi hai să ne gândim puțin, Imrich. Crezi tu cumva că Daniș l-a servit în felul acesta bătând-o pe iud ca pe Dumnezeu? Mai întâi de dragul diavolului, Danish nu și-a apărat soția atunci când au bajocorit-o pentru că i-a vrut să sfințească ziua de duminică după cum se cuvine unei creștine. Ba încă chiar el a amenințat-o și a vrut să o oblige să facă lucrul acesta. Apoi diavolul l-a dus în cărciumă unde l-a lațățat ca pe un câine ca să se poarte urât cu iutca. Căci diavolul este acela care voia să se răzbune pe Iudca că ea a vrut să trăiască în casa voastră pentru Dumnezeu și pentru onoarea lui. Îmi pare rău de Daniș că trebuie să îndeplinească în felul acesta voia acelui spirit negru. Măi, cum o spune, gândea Imrih în sinea lui, dar are dreptate. Și apoi îl întrebă cu un zâmbet silit pe Ian. Și tu, Ian, nu mai faci voia diavolului? Nu, Imrich. mulțumesc domnului. El mă poate ațăța și ispiti, dar nu mai are de ce să-mi poruncească. Cine face păcat este sclavul păcatului, dar pe cine îl eliberează fiul este cu adevărat liber. El, fiul lui Dumnezeu, a venit să vă răscumpere și pe voi cu condiția să-l primiți. Nici voi n-ați mai fi nevoit să-l serviți pe diavol și păcatul dacă ați vrea să-l cunoașteți pe cel despre care este scris că vrea să-i elibereze pe cei captivi. Atunci cea care dormea făcu o mișcare, și deschise ochii. Cei doi bărbați se repeziră la patul ei. Ea a cerut apă. Fratele ei i-a dăruit imediat apă. Nu te mai doare așa tare în partea laterală, Iutca!" Întrebă el plin de dragoste. Nu, Ianicico, numai când mă mișc. Unde este Ioșco? Doarme, nu te mișca," se anunță Imrich. Ea privi iute fața cumnatălui. Tu aici, Imrich?" întrebă ea uimită. O, Iudca, n-am putut să mai stau. Trebuia să știu cum îți merge," răspunse el prietenos și luă mâna cumnatei în a sa. Îmi pare foarte rău pentru tine." adăugă el sincer, crede-mă, Iudca. Cred, Imrich, și-ți mulțumesc că ai venit să mă vezi. În ochii tinerei femei străluceau lacrimi. Și ce face întrebă întrebăia după o clipă de luptă interioară. Ia uite, gândi repede, Imrich, tot mai întreabă de el și se înroși la față din cauza fratelui său. Ei bine, Iudca, se chinuiește, este nehotărât, știu că ar vrea să vină încoace, dar cum să facă, îi e rușine de tine și de Ian, de fratele tău. Dar dacă ar ști că zaci în pat, poate că nu se va mai reține. Nu-i spune, zise bolnava, ținându-i mâna în mâna ei, care ardea de febră. Și nu spune nimănui Imrich, te rog, ca să nu afle lumea cum s-a purtat cu mine. Dacă inima lui va dori după mine, va veni singur. Dacă nu, vreau mai bine să mor decât să mai păcătuiesc împreună cu voi și să-l supăr pe Domnul meu Isus. O, Imrich, dacă l-ai cunoaște și tu, el este așa de bun. Uite ce nenorocire m-a lovit. Bărbatul, soțul meu pe care l-am iubit și onorat atât de mult, la care m-am refugiat ca o păsărică, acest bărbat m-a înjosit atât de tare. El a rupt toate legăturile care ne uneau. M-a aruncat din casa lui ca pe un câine mort. Când am chipzuit la toate acestea, am crezut că inima mi se va frânge de durere. Și iată totuși că Domnul Iisus m-a mângâiat și El m-a ajutat să-L pot ierta pe Daniș. În părăsirea mea, Domnul m-a despăgubit de tot ce am pierdut și El mă va despăgubi și mai departe. Iudcată cu brusc, cuprinsă de o slăbiciune bruscă, închise ochii, iar Ian și Imrich se aplecară deasupra patului ei, cu fundat fiecare în gânduri. Imrich n-a mai stat mult. O să vin de seară din nou ca să văd cum îi merge, îi zise el afară lui Ian. Își dă mâna și el a plecat. Iudca nu se poate întoarce acasă, medită Imrich pe drum. Cine știe dacă se va face sănătoasă? Și după aceea va trebui Dani să se roage nu puțin de ea să se întoarcă acasă, căci a jignit o foarte tare și atunci oricum va afla și Suzanca. Cel mai bine ar fi să mă duc la ea și să-i spun totul. Chestia este rea destul și lumea o va face și mai rea. El se uită la hainele lui. Nu era îmbrăcat cum se cuvine pentru o vizită, dar apoi aruncă capul pe spate și plecă totuși. Nu se grăbea într-acolo cu plăcerea pe care o avea de -a obicei. Știa că era vinovat și nu știa cum să înceapă discuția. Dacă nu l-ar fi văzut de departe Suzanca pe fereastră, atunci ar fi făcut poate cale întoarsă, dar așa intră. Ea cosea și era singură. După privirea ei surprinsă se vedea că nu l-așteptase să vină acum și nici nu se gândise la ceea ce se întâmplase cu o seară mai înainte. Ce dorești?" îl întrebă ea după un salut și oferi un scaun. Am venit să te rog ceva," zise el și se înroșii din nou azi pentru a treia oară și de data aceasta se rușina de sine însuși. Se înroșii și fata. Am venit să spun că nu mă vei mai vedea niciodată, Beat. Ieri s-a întâmplat la noi o chestie urâtă numai din cauza băuturii și asta m-a vindecat." Și apoi... Imrich îi povesti pe scurt tot ce se petrecuse. Am vrut să spun totul pentru că lumea să nu deformeze chestia și să nu crezi că ascund ceva de tine, Suzanca." Fata lăsă lucrul să-i cadă în poală, împreună mâinile și ascultă. Și ce va face cu Iudca?" întrebară frumoasele buze. Dacă este bolnavă și l-are acolo și pe băiat, nu va putea să se îngrijească de ea." El dădu din numeri. Nu știu." Nu are pe nimeni și nici nu vrea ca să afle lumea ce i s-a întâmplat iudcăi. Ei bine, știu ce să fac. Și este tot una unde o să cos, aici sau acolo. Dacă stau lângă patul ei, pot cel puțin să-i dau apă și să am grijă de copil ca să stea cu minte. Tu ai promis că mergi la ea de seară. Eu n-aș putea seara din cauza lumii. Ziua pot eu să mă duc, iar tu poți să vii seara. Nu avem voie să-i părăsim, căci atunci ar avea cu adevărat dreptate să spună că suntem păgâni. Inima tinerului se bucură ca niciodată înainte. Până atunci o iubise pe fată doar pentru că era frumoasă și atrăgătoare. Astăzi vedea pentru prima dată ce bună și săritoare era și credea că și el va fi gata să facă bine altora împreună cu ea. Ea spuse puse lucruri de cusut într-o bocceluță. El îi ținea strâns mâna. Suzanca, încă nu mi-ai spus dacă mai e supărată pe mine," o rugă el. Ea se uită la el cu o privire limpede. Nu sunt supărată, Imrich, căci nici eu n-am fost așa cum trebuia să fiu. Te rog, Imrich, spune băieților să nu mai vină în coace, căci nu mai vreau asemenea întâlniri." Și mie vrei să-mi și ușile?" întreb el, speriat și trist. Ție nu ți le închid. Tu vrei să te faci mai bun, nu-i așa?" Zise ea din nou grav. Da, dacă nu mă alungi să știi, Suzanca, vreau să mă fac mai bun, ai să vezi. Să mergem atunci. Mama este în curte, îi spun doar unde mă duc, așteaptă-mă între timp sub măr și o bucată de drum putem merge împreună. El așteptă cu răbdare și era mulțumit că nu era supărată pe el și că îi permitea să vină la ea. Nu era deloc ceva neplăcut pentru el că le interzicea celorlalți băieți să mai intre în casă, pentru că și pe el îl incomodau. Ei se vor supăra pe el și vor juca vreo festă, dar cel puțin nu se va mai duce împreună cu ei la cârciumă. Înainte de a se despărți, merseră o bucată împreună. El o întrebă de ce nu mai voia să vină băieții la ea. Ochii ei străluceau de indignare, dar apoi ea se întristă. Când nu erai acolo, recunoscuia sincer, își luau tot felul de libertăți. Unul cerea un sărut, altul voia să mă îmbrățișeze, al treilea vorbea într-un fel care nu se cuvenea. Aceasta m-a scârbit. Nu, pur și simplu nu mai vreau. Sunt rea, este adevărat, dar nu așa cum cred ei despre mine. Nu vreau să fiu acolo la dispoziția fiecăruia, nu, nu. Ea clătină vehement capul drăgălaș și dacă Imrich nu s-ar fi temut cu o irită, ar fi strâns o în brațe cu un chiui de bucurie. Ca urmare, el doar îi strânse cordial mâna pe care i-o dăduse ea de despărțire. Te rog," zise el plin de dor, nu pleca de la Iudca înainte de a veni eu, ca cel puțin să te pot vedea." Ea zâmbi, dădu din cap și dispăru în păduricea de stejar. Danish a învățat prin experiența personală, printr-o experiență foarte amară, cât de greu este să slujești lui satan și că nici nu te poți elibera de unul singur. Imrich a luat învățătură de la Danish, dar dumneata care asculți acum și care n-ai încă pe Domnul Isus Hristos care să te elibereze de substăpânirea lui satana, n-ai vrea să înveți din experiențele lor? Ia aminte! Nu trebuie să fii un bețiv notoriu care să-ți bați nevasta ca daniș pentru ca să te convingi că ești slujbașa satanei. Încearcă numai și află care-i voia lui Dumnezeu cu privire la tine, așa cum o descrie în sfântul cuvânt al său și vei vedea atunci cu groază că nu poți să o faci deoarece ai acela stăpân pe care-l are daniș, cu deosebirea că dumneata nu comiți păcate din acestea grosolane, dar ține minte, ești născut? Împreună cu Daniș și cu mine și cu toți nenorociții de pe pământ în afara grădinii Edenului unde Adam a fost izgonit ca un păcătos vinovat și călcător de lege al lui Dumnezeu. Piceți bine, dragul meu, aceste gânduri, ia minte la ele și caută să afli astăzi pe Domnul Isus Hristos care te scoate de sub robia lui Satan în care ai fost născut, ca și mine, ca toți ceilalți oameni de pe pământ în afară de Mântuitorul Hristos, piceți bine aceste mărturisiri, eliberează-te de subrobia lui Satan, devii copil al lui Dumnezeu prin pocăință, botez și credință în Evanghelie și abia atunci ai adevărata fericire, ai adevărata nădejde a mântuirii, ai adevărata așteptare, a veșniciei împreună cu Domnul Isus Hristos Doamne Dumnezeule Tată Ceresc Binecuvântează-te rugăm Ascultarea gândurilor care ne stau în față Cu convingerea că numai prin Domnul Isus Hristos Pe care l-ai trimis pentru noi Putem din nou să împărățim cu tine toată veșnicia Amin De ce să-mi cazi la piept ca un copil iertat, Eu n-am fugit când numai pentru tine, Ca și Isaac am fost pe rug urcat.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 Lecțiunea de astăzi vizează versetul 16 în care vom pătrunde însă după ce mai întâi vom avea câteva cugetări scurte pe marginea predestinării și liberii alegeri, o doctrină care este foarte controversată în creștinism. Nu ne angajăm în studii elaborate pe marginea acestor două doctrine, ci mă voi margini la câteva mențiuni scurte. Am să spun prima dată că predestinarea, Așa cum este ea în Scriptură, e problema lui Dumnezeu. El este acel care a predestinat, care predestinează cum doriți să o puneți. Libera alegere este problema mea, iar atunci când Dumnezeu mi-a dat libertatea de alegere, n-a condiționat-o cu absolut nimic de predestinarea pe care el însuși a făcut-o mai înainte de întemeierea lumii. Cine are inima cinstită înaintea lui Dumnezeu și curată, fără să caute să-i impute lui Dumnezeu ceva, acela va găsi foarte liniștit exact acest lucru. El predestinează și noi alegem. Este lucru limpede că nimeni nu o să poată niciodată înaintea tronului de judecată să-l învinuiască pe Dumnezeu că nu ar fi fost predestinat pentru veșnicie. Lucrul acesta este suficient de clar pentru oricine are inima curată și își dorește în mod sincer binele și fericirea veșnică. În timp, deci, ce este adevărat că el predestinează, omului a spus oricine crede în Domnul Isus Hristos nu mai piere, ci are viața veșnică. Fă-ți partea ta, dragul meu, dacă ți la fericirea ta, fă alegerea pe care o ai tu de făcut, și în ziua judecății, dacă Dumnezeu te va trimite la iad pentru că te-a predestinat la iad în timp ce tu ai ales mântuirea, lasă fie așa dacă chiar vrei să crezi așa. Numai ai grijă să nu fii trimis la iad pentru faptul că nu ți-ai făcut partea ta, alegerea. Așadar, predestinația este problema lui Dumnezeu, alegerea este a noastră, Felul cum le împacă e problema lui. Noi atât ne-a spus, ne bucurăm și acum cu prilejul acesta spunem din nou oricine vrea să primească pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor prin credință, prin pocăință, prin botez și prin credința în Evanghelie are parte împreună cu el pentru toată veșnicia. Amin. Întorcându-ne la textul lecțiunii noastre de zi vom citi deci versetul 16 din Galateni 1 unde Apostolul Pavel spune când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. Hristos trebuie să fie descoperit mai întâi în mine și apoi să pornesc pentru a-L vesti și altora. Dacă eu personal nu am primit pe Hristos în mine, cum voi da altora pe Hristos? Cum poți să dai ceva pe care nu-L ai? E un lucru care întrece orice putere de pricepere. Și nu e de mirare că creștinismul în general a ajuns la faliment, căci în loc de Hristos a dat omenirii altceva. A dat culte religioase, a dat forme, ritualuri și ceremonii, a dat filozofie, a dat organizație, a dat sărbători, dar de Hristos cel viu, Mântuitorul, fiecărui suflet în parte de el, de viața lui cea sfântă, nici pomeneală sau colo se urme slabe. Și nu creștinismul e de vină, ci oamenii care se dau drept conducători în diferitele culte din creștinism. Unde se află un păstor rău, oile mor de foame, iar hoții și lupii spâșie turma. Dacă Hristos nu se vede în mine, atunci să nu pornesc să duc oamenilor pe Hristos, căci voi duce altceva, voi duce o religie. Voi duce o învățătură oarecare, voi duce forme religioase, dar nu-l voi duce pe El care este mântuitor, dragoste, pace, sfințenie, lumină, bunătate, blândețe, adevăr, viață nouă. Căci sufletele care zic că l-au primit pe Hristos și în care nu se vede viața cerească, nu se văd calitățile și semnele lui Hristos, sunt înșelate. Au primit altceva, dar nu pe Hristos. Căci Hristos nu este nici botez, nici schimbarea numelui, nici cină, nici un sistem de învățături, nu este nici ceremonii și nici predică. Hristos este viață. Cine l-are pe el are viață nouă, cerească, plină de putere împotriva păcatului și lumină a sfințeniei. Ce mi folosește mie un Hristos care a trăit acum 2000 de ani? Sau un Hristos care și de acum la dreapta lui Dumnezeu dacă el nu este în viața mea? Și numai atât Hristos pot să dau altora cât am în mine. Dacă Hristos nu se descopere în mine, nu-l pot găsi în nici o altă parte. Și numai atâta este el al meu cât este în mine. La versetul 17 spune Pavel, n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou în Damasc. Cine îl primește cu adevărat pe Hristos ca mântuitor și ca domn al său, primește totodată și sfânta siguranță a mântuirii și a adevărului în toate privințele și nu mai are nevoie să mai întrebe pe niciun om. Ce nevoie mai avea orbul din naștere vindecat de Domnul Isus, să mai întrebe pe oameni dacă vede, când nimeni nu știa lucrul acesta în afară de el? Când ai ajuns să vezi bine cu ochii, nu mai simți nevoia să întrebi pe oameni mai învățați sau mai bătrâni ca să-ți spună și să te învețe cum să vezi sau să-ți dovedească lucrul acesta. Ar fi un lucru de prisos. Orbul vindecat, dus în mijlocul oamenilor, era încurcat și dezorientat de aceștia. Așa și cu primirea mântuirii, așa e și cu vindecarea ochilor duhovnicești. Primirea Domnului Iisus în inimă și descoperirea lui ca domn și mire al vieții este o taină pe care o înțelege numai cel în care s-a petrecut acest lucru și, de multe ori, nici el nu poate să spune în cuvinte lucrarea petrecută în el. Când Sfântul Apostol Pavel i s-a descoperit, când Sfântul Apostol Pavel i s-a descoperit Hristos, când l-a primit ca mântuitor și Domn al vieții sale, când ochii lui trupești și sufletești i-au fost deschiși pentru a vedea adevărul, n-a mai avut nevoie să mai întrebe pe nimeni. El era sigur de ceea ce i se descoperise, și chiar dacă toată lumea i s-ar fi împotrivit și ar fi socotit nebun, cum s-a și întâmplat, el tot n-ar fi cedat. Stânca pe care își zidise el casa vieții era atât de puternică încât nicio furtună din lume nu-l mai putea clătina. Orice copil la lui Dumnezeu, orice om căruia îi se descopere Hristos, trebuie să aibă această sfântă siguranță. Dacă nu o are, încă nu i s-a descoperit limpede Hristos. La 1 Ioan 2 cu 27 citim, ungerea pe care ați primit-o de la El, așa spune Sfântul Apostol Ioan, Rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva Numai până la ungere, până la descoperirea personală a lui Hristos Până la vindecarea ochilor, numai până atunci e nevoie de călăuză omenească Luther, când toți s-au ridicat împotriva lui, spunea prietenului său Melanchthon Dacă toată lumea ar fi într-o parte luptând împotriva mea Și eu aș fi în cealaltă parte împreună cu Dumnezeu eu și Dumnezeu formăm majoritatea. Sunt cazuri când trebuie să întrebi și să te consulți și cu oamenii credincioși, dar acest lucru numai când este vorba de lucrarea pe ogorul duhovnicesc, de armonizarea forțelor de lucru și luptă, când este vorba de experiențe duhovnicești. Și în privința aceasta însă tot Duhul Sfânt trebuie să te călăuzească. La versetul 18 din Galateni 1, apostolul Pavel confirmă mai departe. După trei ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. E o datorie sfântă a copiilor lui Dumnezeu ca, în măsura posibilităților, să facă cunoștință cu alți copiii lui Dumnezeu ca să poată avea părtășie cu ei, să-și împărtăsească unii altora bucuriile și experiențele duhovnicești să se mărturisească unii altora și să îndemne în lucrarea și în lupta diavolului Sfântul Apostol Pavel, după ce l-a primit pe Domnul Isus ca mântuitor și ca Domn al vieții sale, după ce a primit Evanghelia din mâna sa, după ce a trăit un timp singur, numai cu Domnul în Arabia, primind de la el mari descoperiri, cum ne povestește și la 2 Corinteni 12, după toate acestea, Duhul Sfânt l-a îndemnat să meargă să-și caute frații și tovarăși de lucru, să caute pe ceilalți ucenici ai Lui Hristos, ca împreună cu ei să lucreze pe marele ogor al lumii la mântuirea sufletelor. Ce frumoasă și ce necesară este rânduia la Duhului Sfânt în toate privințele și, deci, și în problema mântuirii și lucrării pe ogorul Domnului. Până când sufletul nu-i limpezit de plin în propria sa mântuire, până nu i s-a descoperit personal Domnul Hristos și adevărul său de bază, până n-a avut personal în singurătate, părtășie și experiență cu Domnul prin rugăciune, citire și meditare la cuvântul lui, până atunci să nu se avânte în mulțime și în lucrarea duhovnicească. Trebuie un timp de așteptare. Sfântul Apostol Pavel a așteptat trei ani și apoi a pornit în căutarea copiilor lui Dumnezeu ca împreună cu ei să pornească la lucru. În singurătate se face adevărata adâncire în tainele adevărului, adevărata cunoaștere a vieții cu Hristos. Dar după această parte, după ce această parte este îndeplinită, urmează imediat a doua parte, fără de care nu-i cu putință trăirea vieții de creștini, și anume legătura frățească. Cum s-a amintit, e o datorie sfântă a fiecărui mintuit să caute pe alți mântuiți, să aibă părtășie cu ei, Căci împreună formează biserica cea vie, trupul lui Hristos, împărăția lui pe pământ. Sfântul Apostol Pavel a făcut cunoștință cu Sfântul Apostol Petru și apoi cu ceilalți apostoli. Prin aceasta ne-a lăsat nouă o pildă și un îndemn ca să căutăm pe ceilalți urmașe lui Hristos să facem cunoștință cu ei și să avem părtășie cu ei. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului G008 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este rugăciunea noastră înaintea Domnului și rugămintea noastră la adresa dumneavoastră ca toate aceste gânduri să-și găsească un ecou puternic în inimile noastre, aceia dintre ascultători care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor prin pocăință, botez, și credința în Evanghelie să se grăbească să facă lucrul acesta, iar noi cei care din mila lui Dumnezeu l-am primit să ne grăbim să umblăm din de numele de copil al lui Dumnezeu pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Amice din păcat te și vin în grabă la Iisus la inima ta bate într căci te nu uitați să Roata le mari păcate, muri Sfântul Mântuitor. Să nu-l respingi, El te iubește neîncetat, ci să Său a curs mult sânge, Păcatele a lespăla, În locul nostru se jertfise, Cum răsplătim noi jertfa sa.